Zenbait boemanek ez idatzi eta gero, iritsi naiz hasierak zorionez, ia infinituak izan deitezkeela sinestera. Esperantza horrek senda dezakeela gure bizitza, denborak ezingo duelea ito, maite dugunaren oroitzapena. Inoiz ez dut guztiz ulertu, bertsoen azpiko estasien eta tormentuen arrazoia, noraino dauden hitzak eta doinuak nere irritxekin lotuta. Behar bada horre segatik idazten ditut lerro hauek. Nor baitek sentidezan, nirekin utsegin eta barkatu izatearen Poza. Patxi, ezkiaga. lan senari odol irrigade ora imitaraz o toitzen bat itsin esa en azkena di buena iteraz o oh, ori berada historia Geliuak bardin zen handi txipia Ekait zer den? begira egotea? Bai, badiru di deno zaizei gaudela, noiz etorriko Noiz etorriko nor? Elurra Elurra? Beldurra Izen berri baterikasi dugu? Bota bota Filomena Zer den? Zerura begira egotea. Zerura begira egon, irratia entzunez bada? Hobe. Kaixo eta ongi torri? Itakara. Itzaren ahots, ekaitz eta iratego ikotxa, teklatxen baian? Ele der. Zerura begira da, denen historiak. Eriuak bardintzen handi txipia. Eure egiten duenean esaten degu lanioa negarrez ari dela, eta elurra egiten duenean, zertan ari da lanioa? Hmm, azta gituan, negarrez, baina gogotik. Monikak gerantzungu dit? Xaguru, Xabiko, kaso? Seguru baiet. Eure egiten duenean esaten Laino txiki egiztu negar, poliki lana lantzoragarria orkestera gatoz, eta horretan lagunduko digute, ba, lan hau osatu duten, lan hau sortu protagonistek, Xabi Etxaniz eta Monika Ratibelek. Hori bera da denen historia, heli urak bardintzen handi txizia, Eurie egiten duenean lainoan egarre zari da, baina zertan ari da lainoa? Elurre egiten duenean. Nieko, Ekaitz maiai ez dara solasean ere aritxuko gara? Bai, gustora gainera. Zorionak zan berko dizkigu? Bai, ondo mereziak. Tokatzen zailonean elurre tara egin berko duark ere? Bai, seguru aski. Bai, goiko mendietarako bidea ondo... Egu irabazia baitu. Orain txezuritu du eta guia lurra esnatu nahi anekaitzatzo baserringuruan en lur giroan, oles eta oles kantuan aritun egin zen eta esan dit gaur goizan jarri irratian, ama jarri irratian kantu ederra da eta lurra esnatu nahi dugu? Uda berri ari deik ari Bai, santage da ere konturatzerako etorriko zaigu eta komeni lurra esnatzen astea. Gaitze derra den, esateko modu ez berdinen bila aritzea eta orkitu ezkero orduan gozoa. Bai, adirazko hortasunaren eta esan indarraren indarra ez. Arrausi egindu basoak? Bai, zebolita. ak handia kargalak potoloak, txuriak, grisak, beltzak Arroxak horriak orixkak Azerre daudenaknegarri egiten dutenak irriparre. Lainoak elefanti itxura dutenak ipuputamo moitxura jirafa itxura, Zormen lan berri bat ekarrezigunu da berriak eta zormen lan hori bera berritu digu udazken neguak. Laino txiki egizu negar poliki hortzaile Monika Arratibelgoini eta Xabi Etxaniz ulazia Maiatzean YouTubean zintzilikatu zuten bideora liburu bihurtu du erein argitaletxeak Liburu dendetan dago eskuragai Durangoti vuelta ere egin du eta irratirakerri dugu gaur irratrekarri duguburua eta irratira ekrena izan ditugu Xabi eta Monika. Gerro is... Negoziatu gerrora Zge egin dute bil artean ea nork hitzze egin lehenago iratirekin. Xabik edo monikak monikak edo xabik idazleak edo ilustratzaileak, na oioa edo arrautza arrautza edo oioa xabietzaniz ulazioa kaixotan getorrita kara Kaixnor honen eh xabietzakit zerdua aurretik oioa arrautza zerdua aurretik zuen lanean hitza e, ilustrazioa biak doaz e, elkarri eskutik e, emanda gaur goizik oso lasaldi honetarako negoziazioan ilustrazio aurretik. Eh, Zuen lanean, nola joan da sormen lan hori? Señor, denetan. Bueno, ba, egitezan eh, nahiko ortena harraru du ze, <coughs> bueno, azken nine konfinamentu gara esen sortuteko lan bat da eta, ba, bueno, azken nine Monika bere etxin, nine bere etxin, eta, bueno, esango dut dana zare eh, sozialen zare sozialen bidezko komunikazio batetik etorregala, ez, eh? oda WhatsApp ez alkarri ideiak eta marrazkiak jalduz. Hortaz prozesu egiten da e, esango duen pixek batea. Horaz eh sortzen duen esaldi bat edo sortzen duen eh eh historia chopzatibaten eh oinarritute ba marraztu batein eta gero handitzen horren ba urrengo historisuen eh esango duabezteztatibat eta hortaz esango du pixok eskutik heldute ba eh parez-parejuneala da. E, Xabi, ezer baino lehen, e, hola zuzen-zuzenen esan dizutka kaixo eta behonde izuela sortutako lanagatik. Aurkeztu guzu pixka batez zure burua, ipatu diguzu, Monika bere txan zela, Xabi bere berean askoitian okerrezpanago, Monika aspaldiko laguna ezaguna, dugu igratitibueltan ere askotan izan deguna, e, Xabiren berririk ez genuen, e, orain izugarri posten garazu ezagutu izana, ze Monikaren bidez, e, konta iguzu, nort da Xabi etxan izan Ulazia? Bueno, ba, eh, ni aizpuritokue naiz, jasotzez, eta izetez, eh, aizpuritokue askotiko hau zobada. Eta, bueno, ni, eh, ba, pizosun hilinaiz eh, trekitisak otzen. Eh, nere marrazteko zaletasun hau, ba, egizez antxiki-tsikitxetik etorri da, ba, nire, nintz ez da izen nere, nere ofizizo. Egize da urten, eh, irakaz linaiz neu, eta batke marrazketako. E, irakas lehen abil eta, eta bueno ba esatek izuzte Xabi itxanik otamabi urteko asko txea rara da e, Xabi betidanik izan dezu e, marrazteko zaletasunan ez da kasorioz bihurtu bere horretan e, e, ofizio zer da marrazteko zaletasuna izatea nola irudikatu behar dugu Xabi txikitan e? margoak eta papelak inguruan hartu eta burratu eta kura marrasten ikusitako ura kopiatzen, zertan gauzatzen da, zaletasun hori txiki-tsikitatik? Bai, bat, ez dakit, txiki txiki-tsikitatik gustabu izan zetxit, baimarguk, esan eh, gudut, tempera, pintzelak, xipuk, eh, bai, eskulan asunto hori beti gustabu Eta, bueno, ba, nahiko, nahiko ondo modlatzen itzen, txiki itzenin, eta esango gudut, bat, ez dakit, ama, ama, ilo, ama bat, urte arte, menden asko txiko akademio batea jakuten itzen, marrasten ikistea, Eta hor txo, beheldien zen, esango den ere zaletasun hori, ikero bai aurrelo ikasketak eta inituen, e, bueno, ez tauke zer ikusik marrazki gintzatik eta ez e, Eta, bueno, e, bai txikitzen beti gintzen bai, eskulana, keo marrazki sek, keo tanagala. asko bai. guztatzen ziten animalik eta jubo e, eta, bueno, bai. Eta hori orain, nola transmitintzen zaio ikasleari? E, lainoak anitzak dira, laino txikiak ditugu, haundia, pojoloak, argalak, txuriak, rixak, arroxak, gorriak, e, ikasleak ere alatsu anitzak, zaletasunetan, e, adibidez, e, nola transmititu sormenerako e, eta kasunetan, Ba, marrazketa edo artearen bidezko eh, sormen horretarako zaletasuna nola transmititu eh nai duenari ez duenari nai eh, gustatzen zaionari hain rebe eztenari trebea denari nola egiten da lanketa hori ba ba bueno gisaesan e, neko lan e, zaidera eh alde batetik aukitzeu kasandizon bezela ikaslik eraganetako ikasdik eukitzeago eta marrazketa sentu hau plastika edo zer den ikusen eh eh hori bueno, batzuk oso gustoko izen arren, orokorrin, nere esperientzia narabera, uf, asko kostatzetako da. Eh, nere nere taktika, bueno, taktika dizen, azkenen baita eh DBH-en klasik matematiketan bain programazioa segibern ezu eta programazioa hortan eduki batu daude, bai edo bai sartu berri txesuna, ba txitxo gutxitu ez año, en azkenin gaur egungo gaztik eh beasen gustoko, ba elementu xartek momentu un ja, tensee bastante hartzetartaz baile gaur eguning modan dauden, ze izan mitzu e, da online plataforma mateko jokun bateo, barko personaje bat e, marrazteko, eskauzkio danak jak eh izan daudelarreseke zenteentejate hecho en lata gustoraiko dela en la, e, e, e, la nori Baino bai, askinen sormen menori bultzatzea oso saieda e, bea zien partetik ez baldimao erantzunik, ez. Eta batzuetan frustratik de dirutzea bai ikuste zelako ba, nahi dobe dela e, asignaturia por eta listo, ez. Baino bueno, beti oteke laganetan daude altzortxekin bat, ba beti dauke ventana eta zeure harriz eta Xabi, e, pixka piska bat atzera atzera eginda, eh, konfinamenduko ilabetetara jota, ez dakite nolako sentipenak dituzun. Ez dakite esan dezakegun, eh, gutxienez beintzat bi fase izan zituela zure zure itzialdiak, e, Monikarekin jolasean hasi aurrekoa bata eta Monikarekin jolasean hasita gerokoa bestea. Nola iritsi zitzaien Proposamen hori, oker ez banagotan, astenari ez banaz, eh, Monikak laguntza eskatu zizun, naiz eta gero zuk ipu lehenengo esaldia eh, botazenion eta zuk jarraitu edo eh, botazenion berari eh, jarraitzeko amura. Nola iritsi zitezun proposamen hori nola bizi izan zenden hori itxialdian? Bai, bueno, azken eh, bueno, esango dugu Monikak aurro tekerintzen behar bideobat liburu berdinekin eta, bueno, eh, Ipuin za ba hartu zen liburua izberdinekin. Liburu izberdinen titulukin eta bueno, bastante poliqueisensal. Eta bueno, beareke eh eh Jesus, eh ikas le ba, mane, ikas kontatzeko ipuinak eta ba bigalde dizten ba, e, zel, ba bat, zuk, eta nola grabatzen zituen eta eta bueno, hartu ba nun, e, esango du i lanno chiquin le Eta hartu nun e, marrazki bat el año 800 eh eta eta esatezun horri hortan epatzen behin negar egiten ikasietzen laino bat eh baidea bezala ba politiko itzitzen eta bueno histori bat asteko ere modu orizinala eta bueno sortuenun talde bat e, monikaketan eta nik eta bueno beste nere lenguzu baten bidez ezan zuten ez ezutenez monika ba hasien bidez dano eta hortzek eures altzan Eta holaxe ba, bat anun, hola ba, esateaz hortago bat, eh? Baina gau alde guztin bat. Eta holaxe, haziginen, ba, lehenu esanetan bezala, ba, Monika eta Bixok, ba, batek esaldi bat bota, bestik gau horitzagustatzen, na, besti bai, eta ba, esango dugu, holaxe hasi zala. Eta konfinamentuk, ba, hori, ba, ordu darte, ba, neure irakaz kontzat, nen, nen bila, ba, neure ikaz liak, klasik emanez, eta uste hor reukean demoralditchu bat eh, San Prudenzioetako aste hori eh, jai bai monikas eta benik eta aprobetz egun honen aste asteori ta bueno antika urrakuk ba sorkuntza hau itzeko aurretik eztak eta askotan eh, edukiak zenitune alako album ilustratuak eskuartean ezaguna zenituen nik balioan jarri nahiko nituzke xabira itzen zait hitzak kontatzen duen azarago hitzak berak kontatzen duen, duen ipuina azarago ilustrazioek ere beste ipuina asko konta ditzaketela o da irakasle batek alako liburu bat eskuartean hartzen duenean edo ama batek aita batek aitona monek izeba osabek eskuartean alako liburu bat hartzen dutenean kontatzerakoan ipuina asko konta ditzaketela ilustrazioetatik beraitatik e, Habiatuta. Eh, zeharreman dezuzu kalako liburuekin? Eta izango desuen mendik aurrera segurazki estuagoa? <laughs> ba, orriz izan eh este e, bueno, nik neuk astetikenume txiki txekin lana e, eta bete gustau bizentzat chit, eh? Eh, ba ipunyak, eh bai ilustrazioak saltzen eh ego e, zeinerak ilustrazioak saltzen liburuak. Balausket baten batzuk zakitu, baina ez naiz eh du, da kontsumidore ohiko bat. Eh, ba samo deu ba askenine estauke te la esta estilo profiso bat ba igual ineiz estetelako eh, segi ba ezakite autorei keo ezakite no, explicatzen eh? eta hortaz ba esate dizutena estetelki ingungo harremanik olako liburu klasikekin eta geuk so, bueno neuk sortutako marrazki zen lelenakia yes. hau ino, aurrekin ineiz estetein ser olakoiko ez deten beste laniko lakoik. Irati askotan, iratinin, askotan jarri nahi leder semearekin nahi puia irakurtzen, eta bueno, nere privilegia orain e, zuha urran zauzka dalako, eta zuri galdera egin dizazuke dalako, e, zer gatik daude, alak aldetzen didalako semeak, zer gatik daude lanioaren begiak lainotik kanpo? <laughs> ba, bueno, azken nine marrazki zakikiako hortun, e, bueno, Eh, nahiko marrazki simplik eh, diela izango honuk, eh? Eh, eh? Igual marrazki hei behorri baino kolori hei eh, importantzik ezo eman ez, gero badauke, ola, textura, akuarela tankerako textura bat banerik guztat ezaten, eta ez da esela eh, izen igual, urdin homogeneo bat, ez? Hortaz, eh? Hortaz, esan honuk marrazki hau edanetan E, e gexo, e, kolorie, daugela, eh trasüe baino beso eh kolodie kolodie gorra que importante que daukela, eh? El año eh está que te laude marraztute, urdin bat, eta ser un Ba, e, bere silueta, bere silueta bai e, beti markatzetela arkat silunez, eh? Ez apa pegixes, ba, begize, ba neuri ondo naile interesitzen lekun batetan kanpun, bestetan tan gorao beste tan berao baina bueno azkenin pizkat eh esango estetika estetika asuntua la dama eta zoragarri gelditzen da eh Xabi ez jakintasunetik e, ilustrazioak egiteko pentsatzet modu asko daudera, akuarelak aipatu dituzu e, adibidez nola marrastu du eh Xabik lan nola sortu du lan hau adibidez uzeneko aurkezpenetan eskuartean e, tablet bat edo e, zenuela ikusi zaitugu. Nola egiten da lan digitalau? Mm -hmm. Bueno, ba, esan berra dago, e, lan lan hau osoik e, modu digitalin daola sortuta, eh? E, esan ez lehenu akuarela akuarela tankeriez aukela, baina, bueno, azken dana digitala da. E, ba, erabintzete ilustratzeko programa bat, eta haiztea baten, tablet baten ba, bere arkatzakin Arraztetik. Ba, bueno, azken ninen olako programatan ba, kontinutu berdana da, ba, e, kapa ezberdinetan ez zehala lanin, eta e, pintzelak, ba, edo zein eratako pintzelak lortu lehizketu ba, bai, arkatza imitatzen na, eo akuarela eta, bueno, azkenin ninen, ba, hoxe, lana osoik digitalkin da. Nola sentitu zara zuzeneko aurkezpenetan Egia esan eustet osondo asmatu dezuela zuzenekorretan Monika Kipuña kontatu bitiartean zu zuzenean marrazkiak egiten egaritzea. Nolako esperientzia izan da e, besteak beste durango na izatea? Ba, esperientzia oso politio izan da. Ba, e, ba lehlengo aldi izan da ba, beste gauza danakin e, antzea. Ezan moedegu eliburu el honek ekarri dundana berri izan da guretzat. Eta zuzenekori orkezpen hori izan da. E, bueno, hazaidan, merro iso puntxu batez, claro, e, hemen e, marrazkisek itxako orduan, marrazkiseko oso xin plik diela eman arren bat denbori ezkatu da. Eh? Eta, bueno, azken nintzen nahi dezuna lortzeko, bat baten ezin dezu plantea bat didez, olako lamina bat oso ikit, eh? Hortaz, ba, euki dugu e, bat dudak ola hein, olah Eh, ta bueno, no la, es ba, que ni va a 15 Dani tutun contase ba aurkeztena ere ezgenuna izete asko en Lucio. Eh, ta hose da ba bueno, ni preparau un documental eh izango du puin o sue eh, ba capaz, capaz Eta ba bueno, ba era simple baten, ba Monika, perten, nik, eh Aurkeztena Monica Aurkeztenaekin ezan mintiartin ani que ne seme kambalaña chue, marras marraste marra, non ba, e, txikitzu, beste tan ondijiogia, azkenin e, hortan zentrau ginen, ba e, Monika kontatzen dikertin, ba gude langia txiki nolako mote zaun irudi orria hortan. Xabi Orañalduko diote Monikari puñaren e, mamiaz jardungo dute Monikarekin, baina bai galdetuen nizun, e, lainoak baditu, lainoak baditu zenbait Lagun eh, polik hipokrilikia direnak, bere ingurura hurbiltzen direnak, eh, eta tartean badira lagun horien artean eh, animaliak lehen aipatu guzu. Hume eh, tan, gazte gustatzen zitzaizu animalek animaliak margotzea horra dira. Erlea, jirafa, txantxangorria, norkauk aukeratu ditu ze animaliak zaldu, zuk horiek marraztuz erosoago sentitzen zinelako, horiek direlako marrazteak geien gustatu zezkizun animaliak, Monika tematuzen horiek behartzutele izan animaliak, nola egiten daukerak eta hori? Ba, ez, ez dakit. Bai, <risa> e, ba, ez dakit. Ba, segura azki Monikak esango zin esan, txan, txango rosiak politiak eduko zine. eta esango zin, ah, ba, bueno, ingoet, eho, higueli esango zin, elefante bat, zara, ez tezitzen, ori, buf, elefante zatarra gertu, zeideo. Izkete, eh osi txegerten eta eta bai zentzuz zentzuz handik estillote topatzen eh gero claro continuo que el eh, animali bakoitzek zehoz eke urte ze, az bai eh zentzueuki bertzen 3 eh, hilori hortan ba adibidez txantxongorzio mozko kaiteko edo adibidez jirafile ba, polteltsiokoenez ala nei nin gañekin bizka bizteko eh Baina, bai, hola, zertentzen eta bai. Hau da baina enzuleak e, ulerdezan alako lan baten atzean e, atzera aurrera asko dagoela, ausnarketa asko dagoela, jartzen denura zerbaitegatik e, jartzen dela, arrazoia dagoela atzean eta azkenan horregatik ateratzen dela ain borobil alako lan bat, ezta. Hori da, Orida, bai. Azkenin esate prozesu oso basegurazki nik ezte tesautzen e, mundu hau. Uh, ez te oñarteolako esperientzi duki seguraki iba normali ni lanak izengola batekidatzi bestik e, ilustrao ez lengo kidatzi ilustrau eo, alderantziz kasu hontan nola piso que escuti fungan den borasun eh ba, oso proceso intenso izentzan eh pare bat aztetan jauta fuego edo ginen, geni hortaz, e de ligninen gnikauetan marrazten hortaz Eh, bai, alkarren artekoa oztasun hortan, beti, beti bai, bai, esplikazizion bat eurtea, jari. Xavi, eta horrein zer? Eta horrein zer? <gül> bueno, bai momentu ne, hoinda bai, la gutxilla eskuartu ne hartu etxeu, gauri lainu etxetxek. Eta, bueno, ez dakite espero dut, lasper beste aurkezpenen bat eurteko duela, gero eurte esplikauk eurtea, eh? gauriak eurtea baño, ba, ba momento eh, txiki del año chiquia u fiskan mismo Eta zerbaitek eozke egin dizu aurrera begira, ura intzorantz ezpada ere aurrera begira, eh alako beste lan batetan murgiltzeko? Bai, bueno, eh anatik xabali que azkenin bueno, marraztie, ba, esango deu ideia bat e, ukeizke marrastea erresa da baina horre, hori horizaiena ba historiopolit bat edo e, ideia original bat edificia eta marrazteko batenbora berda ta denbora ba guztibaino geixo berda horroz eh bai atik irikilla uzteko ta ideia honen bat etortzea zago ba hasiko da ba, berrez lanieen Xiauechane sulasti, amia, mila, mila esker segi, segi laino txiki mimatzen, eta segi asko gustatu zaileen ikasle dezizketan aritu zagenean esan dezuna, segi altxor txikihoien bila tartean aurkitzen dituguta. Besarka estu bat eta goiz egun bon polita pasa. Berdin, mi esker. La saita sumien, surimendi partie, sui scale, e che ti tardi e tan, ti farai sie. E si li da govana, si li passa. E si Aizeko tasa lasu puro txokasarazu puro txetalu de pel puro txetalu de saldegorrijea bena farroan begorzun belbiztute leixoetan edurre eskazetan edurre hau zure negue Ez dakilainoak zen oranskotan egingo lukeen bidea izpurutxotik etxarrira edo bueltan alderantziz. Gaur filomena egualdeti dator eta etxarriti bueltan izango da azko iti da bidean. Iritxio men da etxarrira elurra. Monika, ratitu el goño i kaixotan getirri eta erata sorionak eindako lanagatik. Eunon irati, eskerrik asko. Iritsi da Filomena. Bai, kantek esation bezela, hemen genau beko zu epizut eta leixotan elurre behala. <laughs> eh, lehen esan dira zuentzuten aritu zarela Xabita bien arteko solasa, lehen Xabiri esan diote Monika aspaldiko ezaguna eta laguna degula ta eh gutxi gorabera bada ere Monikaren ondik norako traztuak ezagutzen ditugula, baina aurkeztiguzu, guztu. Orkestu guztu zuzuk zeuke Monika Arrati edo Moni, Moni, Moni. Moni, Moni. <laughs> moni, Moni launen zatek, ez doz eginen zatek, eh? uideu. <laughs> ba, Monika Arrati Belgoni eh, ataundarra naiz, oine txerrin bizinaiz, eta andere naiz, gazteizko eskola baten, barrutia ikastolan, Eta, bueno, esan daikete irurtetati gentilbaratza kultur elkarten, ba, alzerki ipui mundu mitologiko hortan, ba, ba sartuta naula. Eta talde horri eskerrak, ba, ba, gauza pilo bat bizi izan ditut, gauza asko ikasi, eta partekatu, eta zabaldu. Eta oain, zabaltze hortati, Jose Mielek barantziarenek jasotako histori maitane joan txon harten danan, talde eindako sormen hori zabaldu ondoren, ba, nere sormen txobat. Ba, ata dala, xabitabion arteko gure sormenau. Hoxe, izango nitze geni. Alegia, e, eta bain baino gehiago gotan, eta guztera gainerea irakurri dizuan moduan, ametsu bategia bihurtu dela. Bai, hoxe da. Azkenen beti besten e, eunero kotasunan, esan nahi dut beste ipuibatzuk, historiek, hauzkotasunen, e, bueno, iratzitaztaren ipuieke kontauz ikaslei, edo, lehen esan dean bezala, ata kaletan eta frontoian, mila kas kontautakoa baina bueno norbeana sortea da kontatea hoia beste beste kontu hartuta Monica aipatu du chiki-chikitatik izan dezula suerte hori e, bizi izan dezun ingurua bizitzekoa kontatu iguzu lotura hori Ipuinekikoa ahozkotasunarekiko antzerkiarekiko etxean eskolan herrian e, zelan egiten ari da ta un jakin badakigu taizugarri jartzen dugu balioan nola bizi izan dezuzukori barru-barrutik Ba, behira, alde bat eti, eskolan esango noke, ba, eskolan hauzkotasunea e, taunen izan zuertez e, ikaragarri landudan gauzea da, sormenare bai, bai ipuietan da, eta goikokin bertxotan, maginat, eta ordun ba, txiki-tsikizatik dauko itxuro hori jendaurren azaltzekoa, o, bueno, itxuri azakitzen, ikaragarri gustatzen zaten ez, e, hola, xe, saltzen dut, baina, bai, jendaurren antzerkien, o bertxoa bota, o, egizan bertxotan, e, etorria hundik ez dauket, ba, patekon, Baina, bueno ipuile kontatzeko, no, anzerki no hobeto or, xeo moldatzen aiz. Gero etxen amakin asko landu izan non eh, ipuile kontatzeko, bueno, ba entonazioa ta gestoak eta hori amai eskerre asko landu non eta egi izan <laughs> irakurtzea begaraien eh, asko gustatzen ziten, Liburu baten aurren jarri eta of hau irakurri borra zopa. Eta eresa edo bu atzea jentzen eta amaie esker ama, ama irakurtzen da pixkat, pizkat ni beste pizkat eta azkenen liburu asko e, irakurri ditugu bion arten urare taldelanen esan daiki ordun txiki eta taldelaren txiki txikitatio ohitsu nauela eta gero bestetik ba ba bueno herriko elkarten gentilbaratzan esan dian bezela horko antzerki Eh, Potxonek behin baino geiotan zuzenduko ziten, hau ez dean nola, hau beste modua esan, hemen bildur gehizio sartu bazu, susto bestea bueno, auzkotasun ere alde guztitattik jaso dute ezagutte eh. <gülpire> ez abiltzet. Eta bainzu zara herri hori eta bainzu zara handereino irakasle hori. E, nola transmititu hori guztia transmisiak zegarrantzi du, Zugan, e, zezin bestekoa da pentsatzea ez da, batek, irakasle batek, emaisu batek, transmititu egin behar duela, baino lan hori moneka oso koziente egin behar da ezta. Ba Banik uste, baiet, ez ber, balio berdin netzako liburu bat hartuta tal, liburu ebea leitzea, itzesitz, eo, liburu liburuero ipu, hori kontatzea, hau da, kontau, nik behi daurezietik, haurret, e, letrai, esan nahi dut, nahi gure liburu ez izan, beste bat hartzen detenen, ja, aurretik, 10 bat aldiz lehituta dauket eta badakit nun sustoa eman, nun aoha antugo edo jarri, bajuxego, gesto, hankaz moichu, beso moichu gorputzea direzion horire asko lantzendetz eta eta hor lanketa hori etxenin, da jutenais aurretik liburu bat ba, aldean hobenan ere hobena bueno, modu egokin aurkezteko esan daike beti ez hetzelfde sumauko baino gehienez saiatzen naiz umek harrita zurrutzea Eta ipuile kontatzeko momentu hori ba, ba berez hitzoa izatea bak, argi txiki bat piztuz o ritual txo batenez, eh liburu hori aurkeztu eta gero kontatzeko. Eta umeek e, ba, oso gustoa jotzen die. Gehiñetan badi umeek e, nire berdinez naula eta umeek e, beti estarai ipuile gaitzeko modun, baina bueno, gehienen eta aste hontan batez ere. Zetik eh e, Olentzero berregek e, opari asko izan ditu eta horietako kisa, horietako bat izanda Laino txiki gure liburu hau. Orduan ikaslek etorri dien laino txiki besapentzuela gustoa eskola. Izan ere kasu sekretoko sekretuetako datorri izango da sta liburua bera irakurtza baino ikasleen edo aurrean ditugun aurren edo helduen begira da irakurtza. Bai, hori da. Eta igual ne honek izatetenen laino txiki txurie, banei gustatzen zatetela arrosiak, naranja koloreko darenen da bat eta beste, pues beraiei ere galdetzea ea ze gustatzen zaien da pizka bat parte hartzea. Parte hartze hori batutan peligroso izatea, zetik nahi baino biz, neonek nahi baino izgeio ikena hasten dienen, horire e, nolabait moztu behar do, ikuilekin saizeko, baina, bueno, horire ori, bada gure profesion parte, hori pixkate dinamizatzea eta dominatzea, azike, hor tse nahi ez. Er. Durango azokan, nire lanetako bat hau da, Monikak esan, ha? nire lanetako bat aurkeztea ametxe bat betetze izan da, ze amesten du Monikak? Zama txigitan ditu zu gaur bertan zama txigitan dezu bargaean. Oi, lati, gaur bertan lo xe koen deni, ez acordasentea ze metixideane. <laughs> gozo gozo bañares. Eh, ametsak, eskeegi izango ditut, lo naula baino esna ametske joite jo la utzet eta eta hontzez oratzen hau gure sormen horrekin. Ordun, nik guste danag honen inguru nei joite jo eta ze gehioz sortuko noken o Xabiri esaten ja nik uste Xabiritza joare ja nazkauta daukia Xabi autabestea ta eta ber marraztu zazu marraztu jasunei nola ikusten nola ikuste gero amona bat marraztu zazu gero kategorri gero hola ideagota unuzkiog dizena maskan agenda duts baino amestu beinda berrez segi ta vuelta ta baino sandeana, ez nahi naula eta batez e kotxen konduzitzeno ala lameti etxia hotzetik lanea ordun izatea e, bakarri jo te naiz eta ezagut momentu hori Asgotan, irrazia jarrita eukitzet, bestetan musikea, baina esaten, ze haitxu dian, ez dakitantxe, esaten, amesten juten baina izan. Monica okerrezpanago, Espanago ipuin bat grabatu nahi izenuen konfinamenduan Xabiri ilustrazioren bat egiteko eskatu, tirata tira eta berak botazi zuen ipuinaren hasira e, bazenmen negarre egiten ikasi zuen e, laino bat to bertxo hasira Bai, oi da. Ba, esan izan berder Xabi, ez balitz e, hemen ez ezon, baina chiki. Behai eskerdaskenen lehenengo ideia eta gero ondorengo idea fila bateuk ditu marrazki errorrekin baita ikaragarrizko bizi eman dio, itz ez aparte, liburu honi, eta esan detena, xabikatioz balitze, ez zeon laino txiki gaur hemen kontatzeko. Bori, apirigen lehenberatxuna izta, apirigen hogeita irugaten, eguardiko irueko hogeita bosgutxin, bialduzon mensajea, hola xe bialduzin, esango zu, eh, hau zoraudek, eta hor, hola xe botazon, zeuken buruntzelen idea hori eta ne erantzun ez da izan zen konfinamendu hartan sort, ordu arte sortu ba laneako sortu barrona eta gautza gutxi gehiago bertxoatzuk eta olare bai, baina gehiago ez bakarrik kozina huinon asko hori gaina, kozina uta jan. Eta hola xe erantzun nion be, be ideai, zei idea ona, baina gontxe paela eiken aineok eta gero, gero itxengu diat. <laughs> baina gero ia heldu gionen, gion eh? duen e, ideai, bai e, gauta hon hortan txion ginen, oia hartutakone idea bat etortzen bazikon ba eo zein garaitan e, bialdu WhatsAppa o, eo, altzauta edo alzauta xalan dauean cuaderno apuntatu idea edo xe, xe elkarlana izan santan gauta unekoa E, negoziazioa errexe izan zen e, momentu ez ezberdentan hau da e, Lena aipatu dio Xabiri gaur goizerako negoziatu zenuten ia nor kitzegin aurretik hortu kontuak eta e, Xabi aurretik e, Monikat zetik alako negoziazio asko joan dira animaldi hau bai hau ez e, lainoa hemen hunditzen da hemen asten da negarrez hemen ez ba ei ez Es que Xabi dauzkin ideakekin seituni ja enamorautautzen tiene. Hola, gumarrazkekin bera hoxeinet. ama, ya está zoragarri Xabi. Venga, aurrengoa. Gero adibidez bai e, bakar-bakarri gelditu zanen eh mendi batzuk entzitun zean eh marrazkik entzitun mendi batzuk eta esan ni kemen euno le gusten mi apa, San entzak silueta hoixe. Etabildu nion eh mobile en fondo pantalla neuken fotografia, eh San Donato ta nion, baina bestela Dau gutxi egin esan motilu honek gauza geiena ja ondo itxeituta bea bakarrik ezerra esan be. Ura eskatuta bete betean asmatu hortze dago bai sandonat ondo antzemateko moduan. Bai bai dakin abintzet antzematen die gaio nai jakutsi e, e, nion liburuetan eh? ara Sanion izanion mieloise hoize hemendi dauta seitun asmausan harreke hemengo aidanda sandonatota hori barrunda marrebla esango deu naparrak Mónica, eh egiteak duen garrantzia, laguntasuna, apaltasuna, anistasuna badago zer landua. Ba, bai, eta hau egin izan konfinamentun gehiena faltan botanituna, bueno, familias aparte, orrio bai, Amareikara gari faltan botat, baino launek izan diet eta esatenon, nehar gurea zeik emango zitien ba. Nik uste launipeko mundu batek, ez ez nere bizie ez zertz imaginatzen launipe egin. Kuadriako IP, launipe, ez, Ez, ke, ez nion zentzuik bilatzen, nire biziri gabe. Hordun pentsa honon, ba, horti jo bardiat. Hori sartu barra da, gorrek ematen dio neharguria lainotxikiri. Eta gero bezalde, ba, e, e, launtzeko dauntzea hori, balore hori ez da. Launek nola lainotxikingan pentsatzen duen, da, bueno, danan arten, laundu bat zehau. Horre talde lana, bueno, pixkate izkutun da, baina, bueno, launek talden pentsatzen duen nola laundu. Bakoizek daukena ematen. Orduan, eh, olako xabik izan zitzu maitea ideak, zelaun izan zizken, ba, izan bartien zerua ingurauz eginak, o altu, jirafi abezela, o egan egin zekinak, ez da? Ehoz egin gauza, ez da? Eta orduan, eh, alaxe sartu gendun. Eta bestetik beste da lorea, ba, haundi nahi, eh. zoritxarrez neinguru nahi izan die, eh? Oinegi izan, usiatzen dut, bastante olako jendea, baino haundi duen jende hori, beste baina haundi izan hai eta, eta zapaldu behar gorri eduen horik, ba... Balore hori ba oso interesante hirutzentzat lantzea, segatik zoritzarrez bizin gumek eta bataino geio seguro seguramente topauko ditu ingurun eta ez bazare bizkat presteo altanto holako gotean diela ba ba gero golpegean man izaten die. Mm. El eder semeak aztetari lanetan jarri dut eguna askotan irakurri dugu ipuia atzo gauean azkenekoz eta kontatu nion gaurre irratean e, Xabirekin eta zurekin arituko nintzela e, solasean eta ia berak ze lizuken eta botazi dan zergatik izan nahi du laino txikik edo lainoak ahondiena erantzulozu munika entzuten ari data El eder ea ba zergatik izan nahi du ba nik uste esan deat, bezala, pertsona askoke, haundina eta haundina, eta beste baino kotxeo, eta beste baino diru haundigo, eta beste baino etxe haundikok, eta gauza asko eukina editzu enoien gan e, pentsau eta ilustrauta indetenez, esan hon, ara, laino guztik dare haundi haundi kolorez berdinetakok, eta beak bere burue ikusten zon, hain txiki eta hain txuri kolore gabe, txuri ere kolorea dela, baina etzitzaion gustatzen bere burue. Eta ez norbean burukin e, ondo sentitzen, ba, bueno, aldau inaiton. Baina aldatu zenen, ba, kusidezu, duzu ezta heleder, nola konturaudan aldaketa hori txarria izan dela eta etzitzea gustatzen. lagustatzen. Orduan, berreze, buelta duzan betiko laino txikitsuri politxura izatea. Eta bere burukin, hon ba, onartu eia. Izan ere, Monika, eh, alako lanetan eh, elkartzen gara ez da, eh, umeok eta... E, elduok laino txikika undiena izan nahi du, eta askotan umeak horretan ezten ditugu umeek ere handiena izan nahi dutelako onena, azkarrena, usartena, indartxuena, baina ere zote digu hori erakusten, orokorrean harina, eze, elduokere dirudunena, onena, txapeldunenak izan nahi dugu. Nondi datarki fan hori? Ba, hoxik jakin nahi nokene honeke, eta esan duzun bezala, umeek askotan hori akusten nahi izan digu, baina ni neoni eh heldutan pentsauta, sort, bueno, ata ziten idea hori behintzet umetan bai ikusten die olako jokaerak, baino bat heldutan eta jende horrek e, bueno, ba, eman zuten idea hori egizan. Monika, e, bestetik garrantzitxo da negarregi eta ja, barruko korapiloak askatza eta hori ere erakutsi nahi diegu umei, baina bestalde helduok esaten diegu sarri umei, txiki, eztasun negarrik egin. Ba, beida, oso sea curiosa pasau ziten e, a, abendun, eh, ETBko maratoiako kanta horrekin, <laughs> gelaz, gela abestu bar gendula maratoiko abesti hori eta esaten zon, "Ez es negarregin, gu elkarrekin", eta esaten ion, "No las negarregin. Ontzi hemen ainio lano txiki gora, lano txiki beran, ne harain bar dala, ezta posibelenik gauan kanta gabeste hemen, gu elkarrekin", noski bai Eta azkeren variante pentsatzen aitzu ginen gelan. <laughs> Ez negarregin eh, ez esateko, eta dik, esanien nire kidei. Hemen nahi naiz, jota fuego lainotxiki lan zen, pixkak konehillo de india zoizaten da, ba, durango ahuna aurretik eta unmekin kontatzen haitzuritzen, liburu epea eskuarten izan aurretik, <laughs> eta negarrein da negarre bestia, pixkak lanketa hori lan ezta. ez da. Zaten, ni abendune egizan eh, tristesea marri bilin itzen da nearrasko, eta esan itzenien, gaizkiloin banon, neonearrez baneon, Goizen elkartzen ginenen topagunen, ba, bida, gaur hola sentitzen ez. Ba, sentimendu gasko lan txendu etorri ganen, o, bueno, zerbait gertatzen danen. Eta ume garritxuta galditzen zien, garritxuta galditxut zien, lehenen gehunen. Ja, irugarrengon bazekien monikakenea garritxentzola. Hordun, ja, natural hartzen zuen hori, eta etortzen zien besarka da bat ematea, o, marrazkitxo bat egin zien, o, bueno, pixar lanketa hori da maitasun zentzu hori, o, zainketa hori, nik uste barnerauta badaukilan ere esploratzaile hoiek Monika 3 eta sei urte bitarteko aurrei zuzendua dago hemen irartean askotan jardun izan gara aur literaturaz aur literaturak eztu labin ugarik e izan behar, albun ilustratu altxorba direla e, ume eta helduen arteko elkarlane horretarako edo helduek bakarrik irakurtzeko ere ederrak e, direla izan ere oraintxe jardunean ari garen moduan e, liburuak biltzen dituen balore e, ideia asko e, zuzen zuzenean helduekin e, eusnartzeko modukoak dira Ba, ba bai eta hemen e, launekin askotan ez izaten, bati baino gehiago ondo etorriko litzaiekela hau lehitzea baina zein izatea asuntoa hau lehitu bakarrik ez norbeak be enteintzen dola ordun guk pentsiatzen dugu na beharra dauken hau lehitzea edo barneratzea ego guk nahi bezela eloke eloke edo barnerauko Ordun ba, horre komedia badazu, baina bueno, bai, e, aur literatura beti izateta. Galdetzen dieatenen da ze urte bitartekoa edo ilgobantzako ta urte dauzke, o, o bueno, hau eh da de adin guztitako esango nok e, dala. Monika Garbi izan du. Monikak negarre egiten eta negarre egiten duenean eh sentitzen da edo triste jarraitzen jarraitzen du, ezta? Elderrek esaten ditu Monika, ama egin, egin negar pozik, malkoak eta barreak Bat egitxuntenean, malkoek eta barrek bat egitxuntenean, ze sortzen da? Orduan sortzen da usta dara? Igual, bai. Azken aldine esaten hon, baitu tristurak, pozak, penak, eta, hene, oantxe bertan, zekati aimea gunea arrez ez da? Pozakati, tristurekati, askotan koloretako muztu hori bezala, maztu pedera bazentitzen, eta emoziok gestionatzeko e, behar hori ikusi izan, eta azken hilabetetan. Eta esaten, ba, askotan, zekatik jartzen, hainbestetan pentsatzen, heladerrak eh. esan duen bezala, banea rengero parre, etortzen dana hartuta. Eta viajes, da? Monika, usta janein genuen solasa, hemen txerratian, orduan, bideo bat genuen eskuetan, aurreratu zen nigo, zerbait iskutuan, baote zegoen, orain, liburu eder bat e, e, dugu eskuartean, erein argitaletxaren e, eskutik argitaratua, e, Nola bizi izan dezu? Prozesua zure emozioetatik e, pentsatzete ederra izan dela oso pauso hau ematea? Ba, baiz zora izan da. Lehenengo taben, e, YouTubea jo gendunen bideoa eta hainbesteko zabalkunde aukitzek e, ilusioa handi entziten. Zatik, lehenengo ge, e, eskolako humei bialdu nien, gero eskolak erabak izan eskola guztiri zabaltzea, nik nola ez e, laune eta familiri bialdu nion. Eta handi ja, Elizondo, Zaratamo, e, Iruina, euskal herri guztetik e, lanio txikie viajatzen hibilizan. E izan bardo baita, konfinamentu gara hartan hori izan zen ez gure lan tresna, ba, ba oso modu egoki ezala zabalkunde hori izateko lanio txikik. Oso horrez bidaiatu zon etxe batetik bestea. Ondoren, zuri ustaieko elkarrizketa hartan ez. Dizun kontau, ba, gendu gezekretu itxoura, baina gendik e, forma ondik iman bezionez, ba, bueno, ez gendun, ez gendun esan. Eta gero, etorri danen e, ipuin formaton, eta durangoko eskursioura eta gero, e, bueno, alde batetik, Youtubeko zabalkundeura zora bizi izan ond, zetik, ortik dana izpolitek, eta e, jasonitxun. Durangotik, durangoko bizi penetik, zesanik ez, ura, ura izan zen e, ikaragarrie. Eta handik eh bueno, pixkat hasita, e, nearrez e bai, nearrez pozik, parreñes, nearrez, lederrek esaten den bezela, hola itzuli nitzen e, e, Durangotik. Eta gero horren ondoren eh liburu ebea eskutan edukitakon. Hontse bertan eskutan daukete eta ez ez denbora igartzen eh ikutzen, ikusten, usaitzen, eh bueno, oraindik e, berri hori bado, echendo kean liburuk eta eta gozatzen bizidet eh bueno ba esperientzi esperientzio amatzen amaitzanen realitate hau bai. Durango Ataun irakurleen feedbackak eh, jendearen eskerrona eh, ederra da ez da, eh, Monika beti betiko lagunen eh, ezagunen herritaren hurbiltasun hori sentitzea Bai hori zoragarri eta batez ere ba, launek eta bai WhatsApp-etik, Instagram-etik behaltzen dizkiatenen, e, bueno, ba, beraien unmek, oilo edo eak-beak, e, laino txiki liburu ebea eskutan duela, eo argazki bat hori hori zoragarria da jasotzea. Eta baita, bera, segurar batek, nahi harak, idean antzen, e, argazki behalduziten pertsonaiek liburutik atazitxun. Hau da, kopia zitun marrazkik, eta aizan sortzen, berak, bere ikaslekin kontatzeko ipuile, ba, pertsonaiek, ba, sin kartulina bateen eta hoiekke bizi ematen eztan liburutik aterata. eta harreke ide eman zen ba pixkatel año txikin e, materiala sortu naiki lane hoeneeke jolan e, kontatzeko umekin modu ez berdine eta baitzalekin argi mailen bitartez edo kolorea mandako irudikin eta hori ba xabi izan x xabillanek jarribarra nauide da botaz <laughs> eta gero azkenontko kurisea osteunen lanen hasi ginen. Eta agenttu zitz egten ikasle batzuk liburu e, liburu eskuntzuela besaten eta kontatzen hasizen hau da gabonetan ja mainaetaizlaxutauko zuen eta eta kontatzen gure liburute txokotan e, e, ipuie eta ni hola, beste umeibeitzen egin, baina esaten on hararritsutago gozatzen ze arinintzen motiko hori nola izan kontatzen gu historiahau eta ia uzane horri batea eta esanantton. Esto no se? Ke es, que dizue Esto no sé, es, Monika. <risa> eta xeanio bai gaitz. Hasmautzatu zuriak bat. Eta bueno, eh 200otan ber, beste berzio bat zuke asmauti, eta guztioi ikustek hizugarrezko ilusioa ilusioa iteit. Xabik esan dugu gero, Monikak kontatuko dizue galdetu dio denean Xabi orain zer? Bueno, Mónica, Moni, orain zer? Eh, ba Xabi, joder, pelotean eta eh? Pelotea Ba, beida, esan, xabik esan do, oan, hau goxau behar, hau mimau behar, ustez, e, honen momentuk. Eta nik burundaleana, esan dean bezala, materiala sortzea da, laino txiki honi zukuik hau e, atatzeko. Eta gure esku ez dauna, hau da, ipuikontaketak, eta bat eta beste, e, pare batek, Ja, esan diate, iruk, egizan, baina lotu bedaren ez, nahi gozik sekretu neukitzea eta gerosiego plazaratzea informazio hori jiratik. <laughs> baina Monikaren errota, martxan ez da lehena ipatu guzu oso modu politean e, eskatzen dio xabiri. Egia marraztu jazu amona bat, e, marraztu ura eta bestea, eta kaso marrazkitik etorriko delako e, idea hori. E, Sortzen jarraitzeko irrikaz, ezta da Monika, lo minutuak lapurtzeko irrikaz, lo egitarri utzi garbat dugu ere. Bai, loitzei ez jo segula uste nik, eh? hori de, hori de ala da, loik ezit, oa ingoz behintzet, ez dek entzen da, ala seitzuz xe, daun urte askon. baino bai, erropea beti martxan, eta esan dean, kotxen ideak, etxen ideak, hola, beti dauket martxan, zia, eta bat eze, durangotik bueltan esan dean xabi. Hau, uste, kemen bukatzen, eh? Nik e, behiz ebolako bizipenen bat, bizi naidet eta, eta segiz hau sortzen, oantxe seitzuti ja, pues, igualez. Zetik, ez azken beste lan bateo dalku, bizi sozialare oain, ez nahi jaimekoa, baina bueno, baita eta daneako denborea hartzea, ez da ba, arreza izaten, baina bueno, ondo antolau ezkeo, eh, nahi dianako denbore hartzea eta hortxe egia, iskanaka. Monika, gaztea gara eta bat denbora sobera aurretik? Nola berkau? Gaztea gara bat dugu la denbora sobera aurretik? Ah, gaztea, bai hoxe, <laughs> ontsio benen. Horenko <risa> bindi irtera nora Monika. <risa> <risa> Gasea horire relativo izaten da, eh? baina bai, eh oraindo ez bentzete ideia badi ugari eta Xabi bezalako laun batekin ondon eh lana oso erresa da, zoragarria da eta eta oso gustoa. Egia izan azkeneko aldiko pox iturri bakarra ausi izandiela xanaik eta eskerak lana txikiri. Ne edizioni pixate kolorea jarri diolako. Mónika, mendi mendirtera, nora? Mendirtera, ara, aspaldei nahi benau, abendune gauza 10.7, baina, ez dakipa, hemen normalen, maiatzea hiatzen gara, esan donatoi dio behitzen dira, baina, eta elurreta izotza eta hor ugariango, eta oen dikik izan ez de pentsau, baina, bueno, hemen maiatzea gurua obeko bason, lau-lau ibiliko biliko nahiz, eh, oengo eunotan. Gero edabakiko, elurtek elurteko lapiskate bajatzen dienen, e, zein, raketak egosi benauta dio. Besarkatu goxo-goxo besapean izaten dezune laino eder hori eta segi sortzen eta sorgintzen? Ezkerrik asko irati, alaxe seitzuko dugu. Eta berdin zueke ziurre zuen semi horreke gauza ederragia gila txiki-tsikitati sortzen ari dalata. Besarka da ez du estu bat eta egon politia pasa. Berdin irati, musu bat. Gogoratzen aizu da azkeneko egun itch bazela zu eta bioka inpozik lagun artean geundela Xavier Chanez Ulaziak Botazio Nasaldia Botazio Nasira Monica Rati Belgoineri bazen bain gar egiten ikasiez zuen laino bat. Ez natutemetxetanengoela. Eta laino txiki egizu, negar poliki algun ilustratu ederra sortu zen handik. Eein arrgitaletxeak argitaratua. Eudela Ikasteetxeeta familiantzako altxor reder bat, laino txikiak amundi gina izan nahi zuen. Eta inguruko lagunek egiteko eskatzen zioten arren, berak, malkoak iranztentzituen, glup, glup, glup. Oroitzapenek esnatuna. aina txiki egizu poliki. Gabona jontzezkeuna harren opari eder bat zure inguruko edo norentzat. Den borarekin bihurtu zarabiozean hor bain maite zintu Ollik eratzen zait gutazidaztea, musulaztanta irriak ez da errezaztea, gogorra latza eta zaila da joan onartzea. Oro izapenek esnatunautea, ametxetan engoela. Eta La... Kora haritza, hauntza kaitzean da bilza Iqa asoaren ahari maktakar urganjera bicha Kantatu kodut bizitza, ushteltzen ezpasa ititza Mundua danzan jarri konuke jain koa Euskal Herriko tristura Soñeko beltzen jozkura Txorine da eta Humore txustua Emaidazue freskura Ura eskutik eskura Izarren salda urdina danda Bizina izkustura Emaidazue freskura eskutik eskura izaren salda urdinan da bizin aiz guztura mendian gora aritza, auntzak aitzetan dabiltza biltza beko kibeltza jarritza ez iluna ez horriko berriak antolatutako bideia eta mendik kronikean lehiaketa kanpai tristeak entzun da barre egingo du Azkene edizioa, mailia haiestar iparagirre beeinindarak irabazi. Gora edoguna Kanpai tristeaktzun Guk edoeinina hitzakki probesten degumen dira joateko? Eta arrazoia lagun hon batek saria irabazi izan bada orduan gustorago. Maiai, ez dara niparagirre, kaixotan getorritak arata, zorionak honak? Kaixo honan, ezkerrik asko. Maiai, noizko albistea dugu, e, kaitzatzuko horrik, etxera pozik e, irakurri zuenaren berri ematera, gohi berrin bertane irakurria, e, aurretik ez genekin, noizko kontu ez ari gara? Bai, nik e, azaro bukaera alden jasonun albistea, em, mesu bat emitarte ziaten, eta... Bai, gero berrian, bertan, gabonetan aitu die bai, finalistan testuk eta ere bai azkeneko egun baten e, argitaratzen. Oinarriak e, irakurri zen dituen alako egun batean, akaso aurreko edizitakoak ere irakurri izan dituzu, askotan izan ditu nik esku artean eta inbitiz e, begiratu ere bai alako zerbait egiteko gai izango tenintzateke neure buruari galdezka, e, oinarria jasotzen juz eta jartzen zara gaitu? E, idazten eh, maik kontegozu pixkate prozesua usteet bitxe izan delata? Bai, bueno, egizan nik aurreko urtetako ez neuken lehiaketa honen berri, baino bakoariako lagun batek idatzi ziten zare sozialetan ikusita nola lehiaketa usteo kronika bat ezakizor eta ba, sari ikusita bintzete idazteko gogoi piztu ziteiten eta horaxi egero e, ba duket lagun bat e, bere gurasok Nepalen izan da, eta historioi behin baino gehiotan entzun da, eta, bueno, gutxibara da hortik abiauta edoan, haitzu izan dizkioten, pasarten batzukin, ba, hoxe, azieniten Nepalen kokauta idazten eta esan geraukin unorako e, dilema txogat edo, zera, ziniten, e, ma, oi, ze azieniten, ba, hoi, ikusten baldintzak eta zei, eta jartzen zuen, zortzi argazki, e, baita bialdu hartziela, nahiko formato, oza, kalia de, Aundia Marren eta ni argazkilaritzetik ez dauket bat eh esperientzik eta gaina ni ezan izan gabe ba eske ma gustu exatu baino lagun honekin hitzeenun eta bere gurasok ba, nahiko argazkilaritza zalek eta haie haiekin hitzeenun ta nahiko on batzuk eta holaxetan ni nahiko fikziotik idatzita eta haien laguntaz ba hauei atera da emaitza E, Maeine Nepalera bidaia bat egin lagun batetik, lagun batekin, laguna hil eta ari, e, kontatzen diozu ari, hitz e, egiten diozu, nolabukokatu kokatu duzu zure burua? Antxe Nepalen ezagutzen ez dezuten toki batean, alde batetik lanketan ekeza izango zen eta Polita ere bai aldi berean." Bai, nik esangouke Polita, eh, e, nekeza baino gehioz, jakit badie, e, zona batzuk nahiko Miresgarri edo interes asko pizten dituen zona atzubie die eta e, bueno, laun horri idazte azkenen e, izan da eh zakit, literarioki edo emateko aitzaki bat edo ezakit kronika bat e, eta etza gustatzen edo ez da oso nere estiloa idaztea zer rindete nola pin pin pin eta Hoxe, oza, hildako lagun horrena aitzaki batakarri da, piskan literario kutsu emateko buka eraldea, baino nepalen kokatzena eta nior sartzena e, edo etza etzait oso nekezain, eta hango gauzak irakurriz eta nere, bueno, oza, jakintza pertsonaleak edo informa naizen gauzak oso aberazgarri ustez. Akaso kontatu duzun hori bizitzere gursatuko litzaizukelako? E, motxilan sartu zenun azken hau azken edo lehenengoa lehenengo hau jetua argazki makina izan zen lagunari proposatu zenion, lagunak burutik eginda zaude esan ez bezala begiratu zizun, e, erabat sartu zara paperean? Bai, egin, ikal keli egin, bai oso, ezakir ez da ez da utzena unakoa ez da erreala, ez nahiz hola, asko bidai autako norbait baino Bai ustet ikusi daikela ni edo nere inguruko norbait, e, e, ba hoi, ze hoietan, e, detalli hoietan edo zakit. Azko, zehaztudet igual, Bidaia, e, Nepalera aia hau aurreko Bidaia bea edo Bidaia aurre hori nola bizi deten, eta ezagin, nahiko, bai, nahi, aziran bi aldu nunen, iritzu Ez oso erreala, edo pixkat fantastikoa konula, baina, bueno, ematen eh, duanez nahiko sinisgarri edo izan da. Así. Momentuz eh, Nepalera es, baina Zerbino inkurura bueltara eh, gutxokarabara esaterren, laizter joango da. Bai, bai, espero deu juteko aukera eukitzea, eta, bai, joan dik, irutzen nahiko ahondi bezala netzat, baina, bai, ilusia ahondik izan. Izan ere, konta guztu mahi eta konta guztu ez saria, e, bueno, mendia maite dugun ontzat bintzat, e, ikaragarria dalako esperientzia bat e, bizi bizializatea, e, horretan esperientzia duen e, pertsona gida batekin, zerbino bino ingurua e, altuera gorenetan e, ezagutzea ikaragarria, ez da? Mendia maite duen ari entzat. Bai, bai, uste dela eman daik ena uparik ahondinietakoa, e, bai, hoi da, suizako... Alpetan Zerbino ingurun ibilaldi bada 8900ekoa eta hoize esan zuen bezela gida gida batekin eta beste 10 bat laguneko talde bat izango da eta hoize ineiz hola urrutia jun eta ustez kriston aukera dela bizitzeko bai eh no esko aurri gusten da eh aurri ikusia baldin badago bidaia Ba, izango dela Agustu ingurun, baina ezagit, dauket justu e, urrengo aztelenen amaikan dauket sari ematea eta pentsatetan zehaztuko duela dena. Etxean nola jaso duzu esaria? Etxean ere mendi Agustoko izango dutela pentsatet, e, nola jaso duzu etxean zuk zeuk eta, eta inguruak? Ba, oite, sorpresa hundi, segi esan. E, izan zen Normalen beti no, aurkeztu ja, horretik eta e, idatzitakoa erakusten diete etxeko eta pixikat ze hiru zaien iritzi bat dutzen lehenengo iritzi bat jaso eta leaketa hotak izan zen olaxe pentsaau gabe bialdu eta inorrek irakurri gabeko zeu zertzen bazekin aurkeztu nula baino eta ohi ordun jason nuen izan zenosiagoza e, balik mail e, flip oututa pixkat. Eta, bueno, Sarie jakinda kono handi geio. Eh, hoize pena denantzat ez dala. Sari oi deno batea juteko baineko astela, baino oso ilusioez. Zu bakarrik beste bat geiago. Ba, duda auketei izan eh, eh, mi gustuen un bintzako zala, nita beste bat eta pentsatzen on gaina argazpik eman dizkiten lagun horrire aukera hoe emateaz eh merito ja badu Erdibanako sari bat izan bar lukelako, baino zartu nintzen lengo baten mendiak eta herriaken zen ueben eta eh pertsona batentzat. Orduan, hoize pena hoize auket ezagitzea astutuko deiate eh astelenen pentsatuz baino ez dagirei izan eran zuten. urte berri egunean eh, gaztelutik bueltan topo ingendo en e kalean eh, Urte, bukaera, zira honetan, e, mendia zapaltzea, mendira inguratzea, mendia bezarkatzea, guztoko izaten dugu urteko beste gainerako egunetan e, bezala baina hau ikurakala bultzatzen, hortara bultzatzen gaitu, eta elurre eta paisaia hoek inguruan izan da, are gehiago, e, nondik nora hibilita egunotan mahi, eta nora joatea du gustoko urteko edozen sasoitan.. Bueno, e... Eh... Ba, hoxe, ba, izan ezuntzera gazteluna zirendun urtea, kuadriako batzuk, eta bestela, bueno, ez naiz, oso urutia, hiltzekoa, hemen inguruko, hemen inguruko eh, txoko asko dozkeu, eh, baiaralarren, eta, bueno, beste hainbat, hemen dizkare eh, poli asko dozkeu. Baina, bueno, hola, eh, azpimarrateko, ez da, hondela, eh, pare bat urte, ustez, deskurri jo nun anboto, eta... Gordutik, e, kariñoa hondide bezala diot, eta bueno, pizkat ba, gure zona hontatik aldentzen gehalako baitare, eta zakit oso gustu erakutena izan tokio bat da, egidea izan. Mai, etxian izugarri postu gaitue albisteak, gozatu momentuaz, idisten denean gozatu esperientziaz, eta eta segi sortzen. Besarka da estu estu bat, eta egun polita pasa. Oso ondo, eskerregazko zui, ondo segi. Malko urginen artean Utsi da zukontatzen Zederren jakitean Maiteko zaitu dela Itxasuaren beste aldean Utsi da zerren artean Utsi da su lastantze, en irakordea urtan. Utsi da su kontatze, en seberra dentsu ikustea. Utsi da su kontatze. bait sentitzen da elurrak belaunetan gora izterrean kuko egiten đuenean ba plazerikara garrea eta pinuen ostoek pisuari ezin eta buruan bere elurrak laprast <laughs> egiten digunean <risa> Alako, otzikera bat ezta, eh, burutik eh, anketara inokoa, baina, baina ederra, azken batean beruan sartu eta segituen azten da. Elur lurrikara. Bai, gutxi uro bera. Utzi jezu kontatzen, peinun ezirela, amestu zutela, itxasoaren beste aldea. Egan egiteko egoak, bak ean bizitzeko. Ez dute bestarik nahi, aurgurekin dantzatzeko. Zederre izango denitzu. Hau haukeratu ez dekaitz. Zuela de alpargata que no se rendira izan zitxekan beste bat ni por aguas elabaz ni por noches de kristal Suela de alpargata kon ropa humedaz Nik barrikada ezagutu esan nahi uten zunentzun diskonekin ezagutu noen Suela de Bargata. Naiz eta etxian badagoen argazki bat ekaitza saltzen dena barrikadaren kamiseta jantzita laskautxik txikiren ondoan. Bai, e, amar bat urte, amar ramaika bat urte izango nituen eta ez dakit nola iritsi zen. E, kamiseta hori nere, nere gorputzera ez da. Eta bai, karine ikaragarria dudan e, argazkia da e, laskautxiki bersoa perleiaketan lehenengo edizioa zen. Eta bigarren sari hauztetut, atera nuela... Txiki txoen enmailan, eta artean lazkaut txiki bera bizirik zen eta bere eskutik jaso nuen e, saria eta argazki hori etxean dago eta oso oso gutxuna dut. Eta gerora nik ere batez ere diskonek maite egin induen ez, e, ikaragarrizko diskoa iduditzen zait, bai melodia kantakera eta bereziki ziki e, eta gaiaren trataerari dagokion ez ez eta aukeratu duz, duzun kantaba bete betekoa Gaur azkene hitzak gaurko azken omena azken kantua boniri eskaina Hai que cruzar el río antes <muchos> que se haga de día Suela de alpargata Boni bertatik bertare ezaguttzeko aukerarik eztu izan baina drogaz behin baino gehiagotan gertu nahi izan dugu berazgu, drogas, boni lokarria lotua dago. Zoela de Alpargatak Hela en entrañaz de la Tierra. Bezarka destu bat boniren familiari lagunei inguruari eta barrika da taldedakiei. da datorzten gehiago? Gehiago? ¿Picharte a Nisanzorioncho? ¡Ay, Tanzuola! yo! De frente a la con el fusil a la espalda y la mochila preparada Suela de alpargata promo y persecución De cerro en cerro van dejando su pejeo Suela de alpargata por estrechos senderos Arrinconando el cansancio y empujando al viento. Suela de alpargata enterrada con la sangre. De los puntos de apoyo y de los envíos.